А дітвак Прунський Нипав по балці У пошуках сухого коров'ячого коржа. Корівки, доручні під його опіку, Тягнули ніздрями дух стерні, Являли небу свою велику оку тоску, Трава вижовкла, Серпень лив свої меди Просто в землю. Прунський розтирав сивого кізяка На потрюху, і закручував у клаптик газети. Затягувався цим листям трави і зверхня поглядав на корів, забувши, що саме вони і подарували йому таке задоволення. Либонь – то було найприємніше куріння у його святій бутафорності, у його тваринному теплі. Пізніше, коли перейшов на справжній тютюн, Фрунський втратив здатність до розрізнення багатьох запахів. Дорослішання супроводжувалося відмиранням певних рецепторів. Тут, у цьому триклятущому інформаційному комбінаті, повітря йому не пахло ніяк. Ще гіршими були проблеми з пам'яттю. Вже у своїй 34 з Прунський дозрів до стану прострації, у яку бува западають пенсіонери. Він давно дорікав собі за те, що зачовгав мізки у селевих потоках інфи. Інфа, так казали, у його професійних колах. Інфа – це стрімкий і брудний потік, пущений через його журналістську голову, вимивав у Кебетену, як гірська ріка, своє дно. Ніщо на цьому дні не встигає осісти, один намул витісняє інший день у день, день у день. І ось уже не можеш згадати, чим займався вчора, які повідомлення інформагенції обробляв, про які міжбанківські торги йшлося, скільки сталося катастроф, убивств і терактів, Брифінг, срифінг, лізинг, консалтинг, серфінг, тюнінг. Що заявив прем'єр? Хто спростував його заяви? Яке спростування спростував прем'єр у відповідь? Близьке минуле замешкало у свідомості Прунського як суцільне спрацьоване місиво, котре вже неможливо фрагментувати. Найприкріше – що затиралося і віддалене минуле. Пам'ять пристосувалась до епохи тотальної інфи по-своєму, уподібнившись до прямої кишки, аби не луснути від накопичень. Прунський був неінформаційною людиною в інформаційному комбінаті. Кілька останніх років йому вдавалося це приховувати від компанії, але він уже передчував тумить, коли його, як вірус, як чужорідного паразита, намацають і витиснуть із виробничого процесу. Часом інфа ввижалась йому одухотвореною гадиною, яку він ніяк не може збороти, скільки не шаткує її, вона лише жиріє, бубняє, реагує. Як у народних казках, на місці однієї стятої голови виростають одразу три. І Прунський, цей дрібний пішак ноосфери, не здатен був обплутати гада сіттю мовчання. Здавалося, ця перманентна війна стирає в ньому якесь важливе вродження, знання. Тож Прунський дедалі частіше поринав на дно пам'яті у пошуках перлини сталого сенсу. Ось перехід із дитинства в юність. Куряве від копит сідає Прунському на ніжні вусики, котрі ще не знали бритви. Він все такий же пастух, але вже не піший, а на коні. Його товариство двоє лоботрясів ласих до курева і солододійства та ще сто голів худоби.